Будинок Творця День видався непогожий, і різкий темний обрис будинку Творця похмуро стримів серед грозових хмар. Холодний вітер завивав вулицями і площами Агріонта, недимаючи чорний плащ Глокти, який кульгав за капітаном Лютаром і так званим магом у супроводі пошрамованого півничанина. Він знав, що за ними стежить. «Стежить усю дорогу, з вікон, дверей і з дехів». Практики були всюди. Він відчував на собі їхні погляди. Глокта частково очікував, частково сподівався, що Баяс і його супутники щезнуть вночі. Але цього не трапилось. Голомозий старий виглядав таким спокійним, ніби пообіцяв відкрити простий погріб. І Глокті це не подобалось. Коли скінчиться його облев? Коли він здійме руки вгору і зізнає, що це все гра? Коли ми дістанемося університету, коли перетнемо міст, коли будемо стояти перед самісінькими дверима будинку Творця, і ключ не підійде. Але десь в глибині таїлась думка. А якщо це не скінчиться? А якщо двері відімкнуться? А якщо він і справді той, за кого себе видає? Поки вони простували порожнім внутрішнім двором до університету, Баяс балакав з лютаром. Настільки ж невимушено, як дід зі своїм улюбленим онуком. І не менш нудно. Звичайно, зараз місто значно більше, ніж було за часів мого останнього візиту. Візьмемо той район, який ви називаєте три ферми, де зараз на повний хід вирує життя. Я пам'ятаю, коли на його місці було усього три ферми. Отак, і вони були далеко за міськими мурами. Е-е-е, протягнув лютар. А щодо нового штабу гільдії спайсерів, то я ще не бачив такого вихваляння. Поки глок та кульгав за ними двома, його мозок кипів, вишукуючи прихований зміст у морі базікання, прагнучи знайти порядок в хаосі, питань було безлік Навіщо обирати свідком мене? Чому не самого архілектора? Невже цей боязгадає, що мене легко обдурити, і чому він обрав лютара? Бо той виграв турнір. Як він взагалі його виграв? Може він задіяний в цьому обмані? Але якщо лютар і був задіяний у якомусь зловісному плані, він не подавав знаку. Глокта не бачив жодних натяків на те, щоб за цією лічиною самого закоханого молодого дурня могло ховатись щось більше. Ось ми й підходимо до нашої останньої загадки. Глокта глянув на дебелого півничанина. Його пошрамоване обличчя не виражало ніяких лихих намірів. Воно, власне, взагалі нічого не виражало. «Який він насправді? Дуже дурний чи дуже розумний? ні Нісе, ні те, чи небезпечний? Слуга чи господар?» На це не було відповідей. Поки що. «Так, від цього місця мало що залишилось», сказав Баяс, коли вони спинилися перед дверима університету і звів брову, дивлячись на похмурі похилені статуї. Відтак різко постукав у потемнілі від часу двері, що аж скрипнули завіси. Наподив глокти, їм відчинили майже миттєво. «На вас чекають!» – прохрипів старезний воротар. Вони обійшли його і поринули в морок. «Я проведу вас до...» – почав старий, знатугою закриваючи скрипучі двері. «Не варто!» – кинув бояз через плече, вже віддаляючись запиленим коридором, я знаю дорогу. Голота ледь поспівав, обливаючись потом, незважаючи на холодну погоду. Без час його нога пекла. Через шалений темп у нього бракувало сил на те, щоб думати, звідки голомозий виродок може так добре знати будівлю. Але те, що він її знає, це точно. я курсував коридорами, так наче проводив тут кожен день свого життя. Гідливо цокаючи язиком на стан будівлі і водночас не замовкаючи ні на мить. «Ви колись бачили стільки пилюки, капітане Лютар? Я не здивуюся, якщо це кляте місце не прибирали ще з часів мого останнього візиту. Не уявляю, як людина може думати в таких умовах. Не уявляю». Цілі століття мертвих і справедливо забутих адептів похмуро дивилися зі своїх портретів, наче їх дратував увесь цей шум. Повз них проносилися коридори університету. Тут не було нічогісіньок, крім старих, засиджених мухами картин і запліснявілих книжок. Джазаля не цікавили книжки. Він прочитав кілька томів про фехтування і верхову їзду, про знаменіті військові кампанії. Одного разу відкрив величезну книгу з історії Союзу, яку знайшов у кабінеті батька, і знудився за три-чотири сторінки. Бояз і далі розпинався. Тут ми боролися зі слугами творця. Я це добре пам'ятаю. Вони благали Канедіаса про порятунок, але він не спускався. Того дня у цих коридорах лишилася кров, лунали крики, вився дим. Джизаль не мав уявлення, чому цей старий дурінь вирішив розповідати свої байки йому, і тим паче не знав, як на це реагувати. «Це звучить е, жорстоко», – Баяц кивнув. «Так і було. Я не пишаюся цим, та інколи навіть хороші люди повинні бути жорстокими». М -м" раптом підтвердив північанин. Джизель не усвідомлював, що він взагалі слухає. Крім того, це була інша епоха, епоха насильства. Лише в старій імперії люди виборсилися з дихунства. Хочеш вір, хочеш ні, а Міддерланд серце Союзу був свинарником, пустищем войовничих варварських племен. Мазунчики долі стали слугами творця. Решта була розмальованими дикунами, які не знали ні письма, не відали про науку і, по суті, нічим не відрізнялася від звірини. Джизаль потекі глянув на дев'ятипалого. Було зовсім неважко уявити варварську країну, коли поряд ступав цей кремезний нелюд. Але здавалося абсурдним припускати, що його прекрасна батьківщина колись була пустищем. І що він походить від дикунів. Цей голомозий старик був або хвалькуватим брехуном, або божевільним. Але схоже, що деякі високоповажні люди сприймали його серйозно. Адже заль завжди вважав за краще слухатись високоповажних людей. Логін, у слід за іншими вийшов на знедбаний внутрішній двір з трьох сторін, оточений ветхими спорудами університету, а з четвертою тильною стороною крутого муру Агріонта, все було поросле мохом, густим плющем і пересохлою ожиною. На благому стільці серед бур'янів сидів чоловік і дивився, як вони наближаються. «Я чекав на вас!» – мовив він, важко підводячись. «Кляті коліна! І де поділася моя молодість?» Це був непримітний чоловік зрілого віку, одягнений в поношену сорочку з плямами спереду. Бо я з глянув на нього. «Ви головний вартівник?» «Я!» «А де решта вашої роти?» Моя дружина зараз готує сніданок, але якщо не враховувати її, то я, власне, і є, вся рота. Будуть яйця, задоволено сказав він, поплескаючи себе по животу. Що? Ну, на сніданок, я люблю яйця. Радий за вас, пробурмотів трохи розгублений Баяс. За часів короля Казіміра вертівниками будинку призначали 50 найхоробріших солдат королівського полку. Це вважалося найвищою честю. «То було давним-давно», – сказав єдиний вартівник, осмикуючи свою брудну сорочку. «Коли я був молодим, нас служили дев'ятеро, але одні знайшли собі інше покликані, інші померли, а заміни на їхнє місце не прислали. Не знаю, хто тут вартуватиме, коли мене не стане. Мало кому цікава ця робота». «Ви мене здивували», – бо я спрокашлявся. «О, голову варти!» Я бояз, перший з-поміж магів, прошу дозволити мені піднятися сходами до п'ятої брами, перетнути міст і відкрити двері будинку творця, головний вартівник прищурив очі. Ви впевнені, що цього хочете? Бояз почав втрачати терпець. Так, а що? Мені згадався останній чоловік, який намагався зробити те саме ще за моєї молодості. Вигадливий був, здоровило. Він рушив тими сходами з десятком дужих роботяг, які мали при собі зубила, молотки, кирки і так далі, розказуючи нам, як він збирається вломитись у будинок, винести звідти скарби або що. Не минуло й п'яти хвилин, як вони повернулися, не кажучи ні слова, і виглядаючи так, наче побачили привида. «А що там трапилось?» – прошепотів Лютар. «Не знаю, але можу запевнити, що жодних скарбів вони не винесли». Історія без сумніву, бентежна. — сказав бояс, Але ми все одно йдемо. — Що ж, це ваша справа. На цих словах старий повернувся і побрів занедбаним двором. Вони піднялися вузькими сходинками, добряче витертими посередині, минули тунель, що пронизував високий мур Агріонта, і дісталися в повитих пітьмойок вузьких дверей. Коли зняли засови, Логіна охопило дивне відчуття тривоги. Він стинув плечима, намагаючись позбутися його, і вартівник вишкірився. «Вже відчуваєш, так?» «Що відчуваю?» «Подих творця, як його називають». Він легенько штовхнув двері. Обидві половинки розчахнулися і темряво залило світло. «Подих творця!» Глокта шкутильгав мостом, міцно притискаючи зуби до ясен, прекрасно усвідомлюючи безмежну порожнечу під ногами. Міст мав вигляд одинарної витонченої арки, яка тягнулася від високого муру Агріонта до брами будинку творця. Він часто милувався з ним з міста, по інший бік озера, дивуючись, як цей міст вистояв стільки років. Вражаюча, дивовижна, прекрасна споруда. Тепер вона не здається настільки прекрасною. Міст був не ширшим за зріст дорослої людини, надто вузьким для зручного переходу, і тягнувся високо над водою. І що іще гірше, на ньому не було жодного парапету, навіть простих дерев'яних поручнів. «А вітерець сьогодні те, що треба». Навіть лютар і дев'ятипалий добряче хвилювалися. «А ще вони можуть вільно і безболісно користуватися власними ногами». Тільки Баяс подолав міст без будь-яких переживань, з такою впевненістю, наче він ступав по сільському путівці. Звісно, вони весь час рухалися у величезному затінку будинку Творця. що ближче вони підходили, то масивнішим він здавався. Його найнижчий парапет стримів високо над муром Агріонта. Гола чорна гора, що зіймалася прямо з озера, закриваючи собою сонце. Артефакт з іншої епохи, збудований в іншому масштабі. Глокта узирнувся на двері за спиною. Йому здавалося, чи це справді щось майнуло між зубців стіни. «Може, це спостерігач-практик?» Вони побачать, як старий не зможе відчинити двері, вони чекатимуть, аби схопити його на зворотньому шляху. Але до того часу мені буде нікому допомогти. Це була невтішна думка. А Глокта зараз конче потребував тишання. Шкутильгаючи далі мостом, він відчув, як до нього підступає дошкульний страх. Справа була не у висоті і не у дивній компанії, і не у височеній вежі, що нависала над ними. Це був первісний страх, страх безпричинний. Тваринний переляк у сновиді. З кожним кроком це відчуття посилювалось. Він уже бачив попереду двері квадрат темного металу, вмурований в гладкий камінь вежі. Посередині дверей були викарбувані слова. З якоїсь причини один їхній вигляд викликав у глокти нудоту, але він підступив ближче. Там було два кола. Написане вязю, великі й малі літери, і мови цієї він не знав. Його живіт скрутило. «Багато кіл». Букви і рядки надто дрібні, щоб щось розібрати. Вони пливли перед його очима, що пекли і сльозились. Глокта не міг іти далі. Він стояв на місці, спираючись на палицю, і останнім зусиллям волі боровся з бажанням впасти на коліна, розвернутися і поповсти геть. Дев'ятий палий почувався не набагато краще. Він важко сапав носом, а на його обличчі темніли лише цятковіті жах і відраза. Лютар був у значно гіршій формі. Зуби сціплені, лице бліде і закам'яніле. Коли глокто просувався повз нього, той охнув і поволі опустився на одне коліно. Натомість Баязу, здавалось, не було страшно. Він підійшов прямо до дверей і провів пальцями по більших символах. «Одинадцять вартівників і одинадцять вартівників відображених!» Він торкнувся кола з меншими літерами. «І одинадцять разів по одинадцять!» Він провів пальцем по тонкій лінії ззовні. Невже ця лінія – рядок зі ще дрібніших букв? Хто зна скільки тут сотень? Отже, потужне заклинання. Побожний трепет лише незначною мірою псувало нестримне блювання лютара за край моста. Що там написано? Прогрипів Глокта, також ледве притлумлюючи нудоту. Старий до нього всмихнувся. Хіба ви нічого не відчуваєте, інквізитори? Тут написано, що треба розвертатись, що треба забиратися геть. Написано, що ніхто не пройде. Але нас це не стосується. Він сягнув за комір і витягнув металевий стержень з такого ж темного металу, як самі двері. «Ми не повинні тут бути!» – прогарчав дев'ятий палець ззаду. «Це місце мертве! Ходімо звідси!» Але бояз його наче не почув. «Магія витікла зі світу!» – почув Глок та його бурмотіння, І всі досягнення Джувенца зникли без звісти. Він зважив ключ у руці і повільно підніс його вгору. Проте створіння Творця досі стоять нерушимі. Час не ослабив їхню міць і ніколи не ослабить. Не схоже, щоб там була шпарина, але ключ плавно ввійшов у двері, все далі і далі, прямо в центр кіл. Глокта затамував подих. «Клац!» Нічого не відбулося. Двері не відчинились. «Ну от і все!» «Гру скінчено». Він відчув хвилю полегшення, обернувся до Агріонта і підняв руку, щоб дати сигнал практикам на мурі. «Мені не треба йти далі. Не треба». Раптом глибоко зсередини долинуло відлуння. «Клац». Глокта відчув, як разом з цим звуком сіпнулося його обличчя. «Може, мені здалося?» Він щиро на це сподівався. «Клац». Знову. «Не здалося». І ось прямо перед його приголомшленими очима круги на дверях почали обертатись. Глок та мимоволі ступив назад, дряпнувши палицею камінь. «Клац! Клац!» Не було жодних натяків на те, що метал несуцільний. Жодних тріщин, жодних заглиблін, жодного механізму, і попри все, круги крутились. Кожен зі своєю швидкістю. «Клац! Клац! Клац!» Все швидше і швидше. Глокта відчув запаморчення. Внутрішній круг із найбільшими літерами досі ледве рухався, зате зовнішній, не тончий, літав настільки швидко, що очі за ним не встигали. Клац, клац, клац, клац, клац. Коли символи минали одне одного, позначки утворювали фігури, лінії, квадрати, трикутники. Неуявно вигадливі обриси миготіли перед його очима і зникали з кожним обертом. Клац! Круги завмерли, утворивши новий візерунок. Бояз потягнувся, вийняв ключ з дверей. Пролунало ледь чутне тихе шипіння, наче далеке жебуніння води, і в дверях з'явилася довга щелина. Дві половини почали повільно і плавно розсуватись. Проміжок між ними дедалі більшав. Клац! Вони зникли у стінах в рівень з квадратним проходом. Двері були відчинені. «Майстерна робота», – сказав Баяз м'яко. Зсередини не виривався ні затхлий вітер, ані запах гнилі чи цвілі. Не було жодного сліду без міру про минулих років. Лише подув холодного сухого повітря. «І все ж відчуття таке, ніби відкрив трону». Стояла тиша. Тільки вітер торкався темних каменів і тільки хрипіло у пересохлому горлі глокти і тільки далеко внизу плюс котіла вода. Неземний жах минув. Дивлячись у відкритий прохід, він відчував лише тривогу. Але не більшу, ніж під час очікування перед кабінетом архілектора. Баяз розвернувся, усміхаючись. Від того часу, коли я опечатав цю будівлю, минуло багато років. Але за весь той довгий час жодна людина не перетнула цей поріг. Вам трьом випала велика честь. Глокта не відчував великої честі. Він відчував нудоту. «Всередині чекають небезпеки. Нічого не торкайтеся і йдіть тільки туди, куди йду я. Не відставайте, бо шляхи можуть мінятися». «Можуть мінятися?» – запитав Глокта. «Це як?» Старий станов плечима. «Я лише воротар», – сказав він, ховаючи під сорочку ключ на ланцюжку, – «а не архітектор». Він ступив у пітьму. Джезаль почувався кепсько, дуже кепсько. Справа була не лише в огидній Нудоті, яку навіть як викликали літери на дверях, було ще щось. Несподіваний наплив потрясіння та відрази, наче ти схопив чашку і п'єш, гадаючи, що то вода, а виявляється, що там щось інше, наприклад сече. Такий самий відворотній подив, тільки розтягнутий на хвилини, години. Те, що він вважав дурістю або старими байками, раптом постало перед його очима як беззаперечні факти. Світ, порівняно з вчорашнім днем, став іншим, дивовижнішим і тривожнішим. І Джизаль без радістю повернув усе так, як було. Він не розумів, навіщо його сюди взяли. Джизаль погано знався на історії. Канедіас, Джувінс, навіть Баяз були для нього іменами із запилених книжок, які він чув ще у дитинстві. Але й навіть тоді вони його не цікавили. Йому просто не пощастило. Не пощастило і все. Він переміг на турнірі, і ось і тепер йому доводиться блукати по якійсь дивній вежі. Нічого особливого, просто дивна стара вежа. «Вітаю!» – сказав Баяс. «У будинку творця!» Джазаль звів очі, і його щелепа відвисла. Слово «будинок» майже не передавало безміру тьмавого простору, в якому вони опинились. Тут легко могла поміститися ціла будівля осередку лордів, і ще б залишилося місце. Стіни були зведені з грубого, необробленого каменю, який, здавалося, або як покладали один на одного безрозчину, проте вони здіймалися у безкінечну височинь. Високо над центром зали було щось підвішене, щось величезне і вражаюче. Джезалю пригадувалися інструменти навігаторів, зображені у надвеликому масштабі. Це була система гігантських металевих кругів, що виблискували у тьмяному світлі, вишикувані одне за одним. А поміж них усередині і навколо висіли інші, менші круги. Їх було, мабуть, сотні. На кожному були викарбовані позначки. Чи то письмо, чи то звичайні подряпини. Посередині висіла велика чорна куля. Бояз уже ступив у величезний круг на підлозі, вкритий вигадливими лініями, зроблений із блискучого металу, в темному камені, а його кроки лунко відлунювали високо вгорі. Джизаль обережно рушив услід. слід. Було щось моторошне, щось запаморочливе у ходьбі по такому велетенському просторі. — Це Мідерланд, — мовив Бояс. Що? — старий показав вниз. З вивісті лінії металу почали набувати сенсу. Узбережжя, гори, річки, суша і море. Обрис Міддерланду, чітко закарбований у пам'яті Джезаля з сотні мап, простягався у нього під ногами. Все земноколо, коло!» – я змахнув в інший бік незмірної підлоги. «У тій стороні Енглія, а за нею північ. Там Гуркул. Он старий Кланд і стара імперія. А ось тут міста держави Штирії, за якими Сулджук і Далекий Тонд». Канедіус зауважив, що землі вивченого світу утворюють круг, центром якого є цей будинок, а його зовнішня межа проходить через острів Шабуліан, далеко на заході, за Старою імперією. Край світу, пробурмотів північанин, розмірено киваючи про себе. Це ж яку треба мати пиху, перхнув глокта, щоб вважати свій дім центром всього сущого. Хе! Баяс роззирався широченною залою. Творцю ніколи не бракувало пихи, як і його братам. Джизаль безглуздо втопився вгору. Висота кімнати була навіть більшою за ширину, а стеля, якщо така взагалі існувала, губилася у мороці. Двадцятьма кроками вище, вздовж грубих кам'яних стін, тягнулася залізне поруччя. Мабуть, там був балкон. Над ним виднілося ще одне, а далі інше, ледь видимі у напівтемряві. На самому верху висів дивний прилад. Раптом Джизаль здригнувся. Він рухався. Все рухалось. Повільно, плавно, тихо, круги рухалися, крутились, обертались одне навколо одного. Він не уявляв, що ними керувало. Мабуть, їх запустив ключ, яким відкрили замок, чи, може, вони оберталися всі ці руки? Голова Джизаля пішла обертом. Тепер, здавалося, весь механізм крутився, обертався, все швидше і швидше разом з балконами, що рухалися в протилежні сторони. Задерта голова тільки погіршувала відчуття дезорієнтації, тож Джизель опустив втомлені очі на підлогу на карту Міддерланду під ногами. Йому перехопило подих. Це було ще гірше. Тепер здавалося, що крутиться сама підлога. Ціла зала оберталася навколо нього. Всі виходи виглядали однаково, їх було з десяток, а то й більше. Він уже не знав, через які вони увійшли. Джезаль відчув наплив страшної паніки. Не рухалася лише далека чорна сфера в центрі приладу. Джизаль відчайдушно сфокусував на ній сльозливі очі і змусив себе рівно дихати. Паніка відступила. Велетенська зала знову знерухомила. Ну, майже. Круги досі рухалися майже непомітно, дюйм за дюймом, просуваючись вперед. Він зглитнув слину, втягнув голову в плечі і поспішив за іншими, вдивляючись вниз. «Не туди!» – раптом заревів Баяс. Його голос пролунав, як вибух у цілковітої тиші, тисячократно підсилений луною у цій неосяжній споруді. Не туди, не туди. Джезаль відстрибнув назад. Прохід, як і тьмяна зала за ним, виглядав ідентичним до того, куди прямувала решта, але тепер він помітив, що вони знаходилися справа від нього, якимось чином його розвернуло. Я ж казав, і ти тільки туди, куди йду я, прошепів старий. Не туди, не туди. «Вибачте!» – промовив затинаючись Джизаль, чий голос звучав жалюгідно і тихо в безмірному просторі. «Я подумав, просто воно все виглядає однаково!» Баяз по-дружньому поклав йому руку на плече і м'яко повів за собою. «Я не хотів налякати тебе, мій друже, але було б дуже прикро, якби такий талант покинув нас так рано». Джизаль зглипнув слину і втупився у темний коридор, гадаючи, що могло піджидати його там. Його уява запропонувала доволі багато неприємних варіантів. Коли він відвертався, луна все щепотіла до нього. Не туди, не туди, не туди. Логін ненавидів це місце. Каміння тут було холодним і безживним, повітря застиглим і мертвим. Навіть звуки їхніх кроків були приглушені та неживі. Тут було ні холодно, ні жарко, але по його спині все одно струменів під, а від непояснимого страху по шиї бігали мурашки. Він озирався кожні кілька кроків, охоплений раптовим відчуттям, що за ним стежать. Але позаду нікого не було. Тільки хлопець Лютар і Каліка Глокта, які виглядали такими самими схвильованими і еспантеличними, як і він. «Ми гнались за ним цими коридорами», – бурмотів Баяз тихо. «Нас було одинадцятеро. Всі маги в останньому повному складі. Всі, окрім Кало. Тут із Творцем боролися Захарос і Конель». Вони обоє були переможені. Їм пощастило втекти живими. Ансельмії і Зубу пощастило менше. Канедіас їх погубив. Того дня я втратив двох хороших друзів, двох братів. Вони обступили вузький балкон, на який падала бліда смуга світла. По один бік каміння плавно здіймалося вгору, по інший спадало вниз, гублячись у мороці. Чорна діра сповнена пітьми, без країв, без верху і без низу. Незважаючи на її розмір, луни не було. Не відчувалося ані протягу, ані найменшого вітерцю. Повітря було затхлим і важким, як у могилі. «Там унизу повинна бути вода», – пробурмотів глок та похмуро поглядаючи за поручні. «Повинно ж бути хоч щось, правда?» – він звів прищурений погляд догори. «Де стеля?» «Тут смердить», – поскаржився лютар, затискаючи носу рукою. У цьому Логін із ним погоджувався. Він добре знав цей запах. Його губи викривалися від ненависті. «Смердить клятими пласкоголовими!» «О, так», – мовив Баяс. «І Шанка – це теж справа рук творця». «Невже?» «Еге! Він створив їх із глини, металу і решток плоті». Логін витрищився. «Він їх створив?» «Вони повинні були брати участь у його війні. Проти нас. Проти магів». Проти його брата Джувенса. Він вивів перших шанка і випустив їх у світ рости, плодитись, нищити. Таким було їхнє призначення. Ми полювали на них багато років після смерті Канедіаса, але зловити всіх нам не вдалося. Ми загнали їх у найтемніші куточки світу, де шанка знову росли та плодились, а тепер вони звідти виходять, щоб і надалі рости, плодитися і нищити, як їм і призначено. Логін приголомшено не дивився на нього. «Шанка!» – лютар загоготів і похитав головою. Пласкоголові були не жартом. Логін різко обернувся, перегородивши вузький балкон своїм тілом і нависаючи над лютаром у напівтемряві. «Що смішного?» «Ну, просто всі ж знають, що їх не існує». «Я боровся з ними власними руками все життя», – загримів Логін. «Вони вбили мою дружину, моїх дітей, моїх друзів. Північ кишить клятими пласкоголовими». Він нахилився. «Тому не розказуй мені, що їх не існує!» Лютар зблід. Він поглянув на глокту, очікуючи, що той його підтримає, але інквізитор сперся на стіну і розтирав ногу, міцно зціпивши зуби, а на його озмученому обличчі ріснів піт. «Так чи інакше мені насрати!» – гризнувся він. «У світі є чимало, Шанка!» – прошепів Логін, наблизившись в притул до Лютара. «Може, одного дня вони тобі зустрінуться!» Північанин розвернувся і попростував за боязом, який уже зникав під аркою у дальньому кінці балкона. Він не мав жодного бажання залишатись тут на самоті. «Ще один коридор!» Він був величезний. З обох боків оточений мовчазним лісом колон, населений безліч у тіней. Світло смугами спадало високо з гори, вдворюючи на камінній підлозі дивні візерунки, фігури із світла і темряви, лінії чорного та білого. «Схоже на письмо. Невже тут є якесь послання спеціально для мене?» Глокта тремтів. «Може, якщо подивитися, ще хвильку мені вдасться зрозуміти?» Повз нього пройшов лютар. Його тінь падала на підлогу, лінії розділились і відчуття зникло. Глокта сіпнувся. «Я втрачаю глузд у цьому проклятому місті. Треба мислити тверезо. Тільки факти, глокто, Самі факти». «Звідки йде світло?» – Баяс змахнув рукою. «Зверху?» «Там є вікна?» «Мабуть, є». Палиця глокти цокола то крізь світло, то крізь темряву, а його ліва нога волочилася позаду. «Невже тут самі коридори? Який в усьому цьому сенс?» «Кому дано опізнати думку творця?» – вагосно відповів Баяс. «Чи осягнути його великий задум?» Здавалося, він ледь не пишався тим, що ніколи не відповідав прямо. На думку глокти, вежа загалом була прикладом колосальної і даремної трати зусиль. Скільки людей тут проживало? Давним-давно, у кращі часи, багато сотень. Тут жили люди різного штибу, які служили Канедіосу і допомагали йому з роботами. Але творець завжди був недовірливим і ревно захищав свої таємниці. Поступово він витурив своїх послідовників до Агріонта в університет. Наприкінці тут жили всього троє. Сам Канедіос, його помічник Яреміас і... Намить боєз заткнувся. І його донька Толомей. «Донька творця?» «І що з того?» «Та нічого. Зовсім нічого. І все ж маска сповзла з нього хоч на мить. Дивно, що ця вежа йому так добре відома. «Коли ви тут жили?» Баяз спохмурнів. «Існує така річ, як забагато запитань!» Глокти дивився йому вслід. «Сульт помилився. Зрештою, рахілекторів не судилось бути ідеальним. Він недооцінив Баязе і поплатився. Хто цей голомозий дратівливий дурінь, здатний виставити наймогутнішого чоловіка в Союзі безпорадним бовдуром?» Тут, у глибині цієї таємничої споруди, відповідь не здавалася такою ж дивною. Перший споміж маю. Прийшли. Куди? Куди? запитав Логін. В обидві сторони, плавно звертаючи і розчиняючись під дьми, тягнувся коридор. Його стіни, збудовані з величезних камінних брил, здавалися суцільними. Бояз не відповів. Він обережно водив руками по камені, щось шукаючи. Так, прийшли. Бояз дістав ключ за коміра сорочки. Раджу вам приготуватися. До чого? Маг встромив ключ у невидиму шпарину. Один із каменів у стіні несподівано зник, відлетівши до стелі із глишливим гуркотом. Логін відсахнувся, хитаючи головою. Він побачив, як лютар зігнувся, затиснувши руками вуха. Весь коридор, здавалося, сповнився громохким відлунням. — Чекайте тут, — сказав Баяс, хоча Логін лечув його через дзвін вухах. — Нічого не торкайтесь, нікуди не йдіть. Він увійшов до отвору, залишивши ключ у стіні. Логін зазирнув за ним. В кінці вузького проходу мерехтіло світло, і звідти линув поривчастий звук, що нагадував дзюрчання струмка. Логін відчув, як його сповнює незвичну цікавість. Він озирнувся на інших двох. Мабуть, баяз мав на увазі лише їх. Він пирнув у прохід і примружився, опинившись у яскравій округлій кімнаті. Світло лилося високо згори, Різке світло, на яке після звичного мороку було майже боляче дивитись. Вигнуті стіни були викладені бездоганного білого каменю, по якому сочилась вода, що текла звідусюди, і збиралась у круглому басейні нижче. Повітря було холодним і вологим на дотик. Від проходу зіймався вузький міст, який впирався у високий білий стовп, що стримів із води. Там на горі стояв і щось споглядав бояз. Логін підкрався до мага, часто дихаючи. Наприкінці моста були плита з білого каменю. Зверху на її гладку тверду поверхню прямо по центру скрапала вода. Все крап, крап, крап в одну й ту саму точку. Під тонким шаром вологи лежали два предмети. Перший був звичайним квадратним ящиком, викутим із темного металу. В ньому, мабуть, могла поміститись людська голова. Інший предмет видавався значно дивнішим. Він скидався на зброю на кшталт сокири. Довгий деревко, зроблений із тонких металевих трубок, щоб вививали одна одну, наче старі виноградні лози. На одному кінці шерихати руків'я, а на іншому плаский шматок металу, помежений з дрібненькими отворами, з якого стирчав довгий тонкий гачок. На його численних поверхнях вигравало світло, виблискуючи краплями вологи. Дивна, красива, чарівна річ. На руків'ї блищала одна літера, срібна, на темному металі. Логін знав її. Така сама була і на руків її його меча. Мітка Канедіаса. Робота майстра-творця. «Що це?» – запитав він, простягаючи руку. «Не торкайся!» – закричав Бояс, ляскаючи Логіна по руці. «Хіба я не казав тобі чекати за дверима?» Логін зробив непевний крок назад. Він ще не бачив мага таким стривоженим, проте не міг відвести очей від дивного предмета на плиті. «Це, це зброя!» – Бояс зробив глибокий розмірений подих. «Найжахливіше, друже мій, зброя, від якої не здатна захистити жодна сталь, жоден камінь, жодна магія, навіть не наближайся, я тебе попереджаю, це небезпечно. Канедіас назвав її розділювачем. Саме нею він убив свого брата Джувенса, мого вчителя. Якось він казав мені, що в неї є два вістря одне із них тут, друге у потойбіччі. Що це до дідько означає? пробурмотів логін. Він не бачив навіть одного вістря, яким можна різати, бо я зстинув плечима. Якби я знав, якби я знав, то, мабуть, був би майстром-творцем, а не всього лиш першим з-поміж магів. Він потягнувся вперед і підняв ящик, скривившись так, наче він був напрочуд важкий. Можеш допомогти? Логін підхопив ящик знизу і охнув. Навіть суцільний металевий куп не міг стільки важити. жезний, прокректав він. Кенедіас намагався зробити його міцним, настільки міцним, наскільки дозволяли його великі здібності, не для того, щоб захистити його вміст від світу, він подався вперед і стишив голос, а для того, щоб захистити світ від його вмісту. Логін опустив похмурий погляд. Що в ньому? Нічого, пробурмотів Баяс. Поки що. Джазаль намагався згадати трьох чоловіків, яких він ненавидів більше Брінт, просто чванливий бовдур. Горст – він лише намагався перемогти Джизалю у фехтувальному поєдинку. Варус – всього лише стара пихата задниця. Ні, очолювала його список отця трійця. Пихатий старий з його ідіотськими балачками і самовдоволеною загадковістю. Здоровенний дикун з його бридкими шрамами і грізним прищуром очей. Зверхній каліка з його самовдоволеними коментариками і претензіями на мудреця світового рівня. Цієї трійці разом із спертим повітрям і безкінечним мороком у цьому жахливому місці було майже достатньо, щоб Джезаля знову знудило. Єдиним, що йому уявлялось гіршим за нинішнє товариство, була відсутність товариства взагалі. Він придивився до тіна і навколо, і здригнувся. Аж ось вони звернули за рих, і на душі полегшило. Попереду виднівся клаптик сонячного світла. Він поспішив до нього, обганяючи глокту, котрий шкандибав з палицею. У нього ледь слинка не потекла на саму лише думку про повернення назовні. Вийшовши на відкрите повітря, Джизаль заплющив очі від задоволення. Холодний вітер пестив його обличчя, і він вдихав його на повні груди. Полегша була невимовна, так наче він був ув'язнений у темряві декілька тижнів, так наче розтиснулися пальці, що стискали його горло. Він попростував широким відкритим простором, викладеним пласким рівним каменем. Дев'ятипалий і бояз стояли попереду пліч-опліч біля парапету, що сягав їм до пояса, а за ним вимальовувався агріонт. Мозаїка білих стін, сірих дахів, блискучих вікон, зелених садів. Вони стояли аж ніяк не на самій вершині будинку творця, всього лише на одному з найнижчих дахів над брамою. Але все одно було страшно високо. Джизаль впізнав занедбаний університет, сяючий купол осередку лордів, Предсадкуватий образ будинку питань, було видно площу маршалів і чашу дерев'яних трибун серед будинків, мабуть, навіть крихітну жовту цятку фехтувального кола посередині. За цитаделью, оточеною бурим муром і виблискуючим ровом, сірою масою під брудно сизим небом, розкинулося місто, тягнучись аж до самого моря. Джезаль недовірливою радісно засміявся. Велика вежа, здавалася звідси не більшою за драбину. Він настільки вивищувався над світом, що все, здавалося, завмерло, застигло в часі. Він почувався королем. Жодна людина не була тут уже сотні років. Він був величним, вельможним, значно важливішим за ту людську дрібноту, що змушена жити і працювати в крихітних будиночках унизу. Джазаль обернувся, щоб поглянути на глокто, але каліка не всміхався. Він виглядав ще блідішим, ніж був досі. Похмуро дивився на іграшкове місто, а його ліве око сіпалося від тривоги. «Боїтеся висоти?» – засміявся Джизаль. Глокта повернув до нього своє пополотніле обличчя. «Сходи! Ми піднялись сюди без сходів!» Усмішка Джезаля почала в'янути. «Десь мали бути сходи, розумієш? Як так, що їх не було? Як? Скажи мені!» Джезаль зглитнув слином, думаючи, як вони сюди дістались. Каліка був правий. Не було ні сходів, ані підйомів. Вони не піднімалися, не спускалися, але якимось чином вони опинились тут. Значно вище за найвищу вежу Агріонта. Йому знову стало зле. Тепер цей краєвид здавався нудотним, огидним, бридким. Джезаль невпевнено позадкував від парапету. Йому хотілося додому. Я переслідував його крізь пітьму, сам один. І тут ми зіткнулись, я і Канедіас, я і майстер-творець. Тут ми билися. Вогонь, сталь і плоть. Тут ми стояли. Він скинув Толомей із даху на моїх очах. Я бачив, як це сталося, але не міг його спинити. Вбити власну дочку, уявляєте? Вона заслуговувала на це менше за всіх. Я не знав більш невинної душі. Логін нахмурився. Він не уявляв, як на це реагувати. Тут ми боролись. Пробурмотів Баяс, а його м'ясисті руки міцно вчепились у голий парапет. «Я бив його вогнем, сталью і плотю, а він мене. Я скинув творця вниз. Він полетів, охоплений вогнем, і розбився об міст. Так останній із синів Еуза покинув цей світ, і багато їхніх таємниць було втрачено назавжди. Вони вчотирьох знищили одне одного. Прикро!» Баяс повернувся до Логіна. Але це було дуже давно, чи не так, мій друже? Дуже давно. Він зітхнув і випростав плечі. Ходімо звідси, це місце схоже на могилу. Власне, це і є могила. Закримо ж її ще раз разом зі спогадами, то все в минулому. Хе, мовив Логін. Мій батько завжди казав, що сім'я минулого плодоносить і у сьогоденні. Так і є я простягнув руку, і його пальці ковзнули по холодному темному металі ящика в руках Логіна. Так і є. Твій батько був мудрою людиною. Нога глокти пекла, а скручена спина горіла від дупи до теміні. Рот був сухий, наче тирса, лице пітніло і судомилось. Він супів через ніс, але продовжував брести крізь морок, все далі від неосяжної зали з чорною сферою та дивним механізмом до відкритих дверей. До світла. Він зупинився, задерши голову на вузькому мості перед вузьким проходом, стискаючи тремтячою рукою палицю, кліпаючи й протираючи очі, вдихаючи свіже повітря і відчуваючи, як холодний вітер обдуває обличчя. Хто би міг подумати, що вітер може бути таким приємним? Може, воно і краще, що там не було сходів, а то я міг би так ніколи й не вийти. Лютар вже дійшов до середини моста, кваплячись так, наче за ним по п'ятах гнався сам диявол. Дев'ятипалий не відставав, важко дихаючи, все бурмочучи щось своєю північною говіркою. Ще живий розібрав глокта. Його великі руки міцно стискали квадратну металеву коробку, а жили випинались так, наче вона вважила не менше за ковадло. Ця мандрівка була не лише для того, щоб комусь щось довести, що вони звідти винесли. Що може стільки важити? Глокта озирнувся на морок і затремтів. Він сумнівався, що хотів би це знати. Бояз вийшов з проходу на відкрите повітря, надзвичайно задоволений собою. Отже, інквізітори, мовив він безтурботно, як вам візит до будинку творця? Як страшний, дивний, збочений сон. Можливо, я би навіть взяв за краще провести кілька годин у в'язницях імператора. Непогане заняття для ранку. Гризнувся він. «Я дуже радий, що вам сподобалось», – загиготів Баяз, витягуючи з-за коміра стержень темного металу. «А ще скажіть, ви досі вважаєте, що я брехун? чи мені зрештою вдалося розвіяти ваші підозри?» Глок так кинув похмурий погляд на ключ, на старого, на гнітючу темряву будинку творця. «Мої підозрі, що мить міцнішають, вони ніколи не розвіються. Лише змінюють форму». «Чесно?» «Я не знаю, чому вірити». «Це добре. Усвідомлення власного невігластва – перший крок до просвітлення. Однак, між нами кажучи, я би вигадав для архілектора якусь іншу історію». Глокта відчув, як у нього засіпалась повіка. «Може, ви краще рушайте, а, інквізитори, поки я замикатиму?» Падіння у холодну воду внизу більше не здавалося таким страшним. «Якщо я впаду, то принаймні помру на світлі». Глокта озирнувся лише раз і почув, як із тихим клацанням двері будинку творця зачинилися, а круги повертаються на свої місця. «Все, як до нашого приходу!» Він повернув свою болючу спину, посмоктав ясно, тамуючи знайомий напад нудоти, на доти, вилаявся і покульгав через міст. Лютар відчайдушно гупив у старі двері на протилежному кінці мосту. «Впустіть нас!» Коли Глокта дешкандибав, він уже майже схлипував, і в його голосі відчувалась паніка. «Впустіть!» Двері зрештою прочинились, явивши розгубленого вартівника. «Який жаль! Я був певен, що капітан Лютар от-от розриветься. Гордий переможець турніру, найвідважніший молодий син Союзу, цвіт чоловіцтва, на навколішках. Це що могло зробити цю мандрівку того вартою». Лютар кинувся крізь відкриті двері, і пали похмуро рушив слід, притискаючи до грудей металеву коробку. Вартівник примружено глянув на глокту, який кульгав до дверей. «Так швидко повернулися? Старий, ти добню. Яке, до додітько, швидко! Да я ще навіть не закінчив снідати, вас не було менше півгодини!» Глокти невесело засміявся. «Ви хотіли сказати півдня?» – він глянув на двір із похмурнів. Тіні були майже там само, де і раніше. Досі самий ранок, але як таки можливо? Творець якось сказав мені, що час лише в голові. Глокте скривився, обернувши голову. Бояз стояв позаду і постукував своїм товстим пальцем по голомозі Маківці. Повірте мені, могло бути і гірше. Насправді починаєш хвилюватися, коли виходиш раніше, ніж заходив. Він усміхнувся, а його очі блищали у світлі, що сочилося з дверей. Він клеїть дурня? Чи намагається зробити дурня з мене? Так чи інакше, я вже втомився від цих ігор. «Годі загадок!» – розсердився Глокта. «Скажіть мені прямо, чого ви намагаєтеся досягти?» Перший з поміж магів, якщо це був він, вишкірився ще ширше. Ви мені подобаєтесь, інквізиторе. Справді подобаєтесь. Я не здивуюсь, якщо ви єдина чесна людина на всю цю кляту країну». І якось ми з вами побалакаємо один на один про те, чого хочу я і чого хочете ви, його усмішка зів'яла. Але не сьогодні. І він пройшов крізь відкриті двері, залишивши глокту позаду у затянку.